Nem! Vissza fogom magam zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kockába van. Nem! nem. fel Jancsi! Elég! Piala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit killodik Márit?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 újra együtt a is, újra neked szó, Most itt vagy vele. Ma a 2020. december 14-e hétfő van, a pontos idő, 2 perc van, lesz reggel 4-8, ez a kéfeje minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint a János 14 éven aluliaknak nem felett és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amely a nyugalom megzavarására súlyosan alkalmas. Ma a 2020 december 14-e hétfő van, és másfél percumban lesz reggel, 4 8 Kint, ha minden igaz, még sötét van, fogalmam sincs. De megnézed, hogy felhúztam-e ott kint a redőnyöket, mert az a tökéletes. Akkor elvileg, a világos lesz kint. Akkor azt tapasztalni fogom, nulla és plusz három között váltakozik a hőmérséklet, biztos van, ahol négy fok van, és biztos van, ahol mínusz egy, de csak emiatt majd ne telefonáljanak, mindez nem jelenti azt, hogy egyébként ne telefonáljanak, de egy rövid speechet, egy rövid beszédet azért levágok itt a műsor elején, ma 2020 december 14-én. Egy olyan műsorban, amely azt állítja magáról, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás és minden nap meglepetés. A telefonszámom, már mármint ahol itt megtalálnak 061 877 0877 Aki megnézte a szombati civilapályánt, művész nevén, fiala a pályán, az egy tartalmas és meglehetősen feszült, az utolsó pillanataiban kifejezetten rossz hangulatú műsort látott. Ez a feszültség, ami a civilapályánban van, ez nem tegnap keletkezett, ez különböző dolgokból tevődik össze, amelyekről nem a lojalitás, hanem a fegyelmezettség, a fialasság kapcsán e, kell, hogy szóljak. Ugyanakkor ennek a részleteit kétszer is meg kell fontolnom. E, nem elsősorban azért, mert hogy erről mások mit gondolnak, hanem az ember mindig tudja, pontosan kell, hogy tudja hogy mi a neki jó. E tekintetben, akik a kejfejlesít követik és több mint húsz év, tudják, hogy jelentős változáson mentem keresztül. Korábban szinte átfolyt rajta minden, ami történt itt. Történt, vagy itt történt, és nem alul távozott szíves elnézést, hanem ugyanott távozott. Tehát megettem, átment rajtam, és ugyanott, szinte megemésztetlenül, vagy alig megemésztve elmondtam mindazt, amit megéltem. Nem mondanám, hogy az ma távol áll tőlem, de sok minden szól amellett, hogy az ember 63. életévében, ezt mindig egészen rettenetes kimondani, nem azért, mert sok, hanem azért, mert elképzelhetetlen. Tehát, hogy nem tudom, egy 63 éves emberről korábban azt gondoltam, hogy bácsi, és csak reménykedem benne, hogy én nem vagyok az. Szóval, hogy egy 63 éves ember, aki még bírja talán, akkor ő nem biztos, hogy pontosan úgy beszél, mint egy kései gyerek, aki sokáig voltam, és aki még mindig többé-kevésbé vagyok. Um, én amikor márciusban itt elkezdődött a adás, és ugye a pandémia első hullámait első hullámai nyaldosod bennünket, akkor azt az elhatározást tettem, hogy ez a műsor alapvetően a pandémiáról fog szólni, már mint a Kejfej Jancsi, mert hogy most arra van szükség. Mindaz, ami ezen kívül van, az másodlagos, harmadlagos. Három vagy négy hétig bírtuk, az nagyon jól működött, és már április második felében feltűnedeztek azok a jelek, amelyek aztán a második hullám idején hát teljesen elszaporodtak. Nem kizárólag a tekintetben, hogy az önök reflexiói milyenek voltak, hanem a maga a politika is, mintha vérszemet kapott volna attól, hogy egészen más minőségben éljük a hétköznapjainkat, még annál is rosszabb arcát mutatta, mint korábban. Hogy ennek van-e mennyiségi vagy minőségi faktor, ezt nem tudom. Minden esetre ez elég érdekes módon gyűrözött be a médiába. Például az ellenzék és az ellenzéki médiákban egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy mi történik Brüsszelben, már márciusban, áprilisban, de aztán most szeptemberben már elt folytában arról beszélnek, hogy 2022 áprilisában vagy májusában, amikor a választások lesznek, akkor mindaz, ami most történik, az milyen kihatással lesz rá. Miközben a hétköznapi életünket nem úgy éljük, hogy amit ma megteszünk, annak milyen jelentősége van 2022 májusában vagy áprilisában, hanem úgy teszük, hogy milyen jelentősége van aznap 2020. december 14-én esetleg számolunk a másnapi következményekkel december 15 de ez nem így állt be. Uh, ami a kormánypárti médiát illeti, hát az valami olyan arcát mutatja, amire szavak nincsenek. Szóval uh, azon kívül, hogy elhallgat dolgokat, amelyek én ebben a formában a nyolconas évek állami médiájában nem éltem meg, de amit lead, azt is ferdíti, illetőleg a különböző állami vagy a kormánypártokhoz kötődő televíziók olyan módon viszonyulnak a tényekhez, amelyben én csak azt kérdezem egyfolytában, hogy ez most vicc, vagy komolyan kell venni, vagy ez mégis, tehát tudják, ez a visznek durva tréfának sok szóval, hogy ez, de, de ez egy napig is bírhatatlan, aztán amikor ez heteken, hónapokon keresztül megy, akkor viszont teljesen, tehát ebben élni nem lehet. Ez alól az én anyacsatornám se tudta kivonni magát, nevezetesen az ATV, mert hogy maga a Spirit TV, az ugye nyomelemekben tartalmaz nézőket, sokkal több nézőt tartalmaz, mint valószínűleg hallgatót, hiszen van itt egy bicebóca frekvencia, plusz az internet, aminek a jelentősége nem cseké. Így aztán létrejött, és egyre inkább fokozódott az a dihotómia, amely az ATV-ben ment műsorok és a Kejfej lékköre légköre és tényközlései között voltak. Ö ennek egyéb személyi vonatkozásai is voltak, amelyekre itt most nem térnék ki, egyrészt nem lenne elegáns, másrészt meg nem lenne elegáns. Amikor az ember azt érzékeli, hogy az anyacsatornán, amelyet sokkal többen néznek, mint a hányán engem néznek, vagy hallgatnak, tartalmát tekintve, mennyiségileg vagy minőségileg más dolgok mennek, mint amit egyébként én adok, vagy én tapasztalok, akkor az emberben abban az egyszerű műsorában, amely az ATV-ben megy, megpróbálja ezt a különbséget egoalizálni. Egy olyan műsorban, amelyet nem úgy vezet, mint a Keifejancsit, amelyben egy személyes műsor van, hanem a, a civilapáján, fialapáján, az, az egy közösségi műsorban. Van négy vendég, van egy szerkesztő, vagyok én, ez összesen hat ember, ezt a hat embert kell egybefogni, ráadásul ez nem is az én dolga, hanem a szerkesztői, műsorvezetőileg pedig valahogy egy jó hangulatú, vidám, ugyanakkor az igazságot felmutató műsort kéne készítenem, amely a hetek, hónapok múltán egyre nehezebben ment. Itt a rádióban is különböző nehézségekkel kellett számolnom, ezt önök minden nap látták, beindult az a folyamat is, amely korábban volt a zavaró telefonokkal, megindultak a levelek különböző támogatóim felé, hogy ezt a támogatást hagyják abba, különösen egy ilyen pandémiás periódusban, amikor kevés a pénz és másra van szükség, ugye én ezt egyéni vállalkozóként készítem, nem kerülök egy filérjébe se a csatornának. És ez így összességében azért kezdett egyre nagyobb feszültséget okozni. Ugye, ami a a pályát illeti, ott egy elvárás volt velem szemben, hozzam a nézettséget, és ezt azt kell, hogy mondjam, hogy immáron december 20 -a előtt hat nappal, mert hogy összetéveztem a december 20-át, abban, hogy 2020 úgy mutatja a dátumot a számítógép. Azt kell, hogy mondjam, hogy zömében hoztam, független, hogy ennek az egyébként nem jó hangulatú műsornak mekkora volt a nézettsége, legutóbb a 28 volt a csatorna első négy műsorában, szinte permanensen ott van a civil a pályán, ám az a feszültség, amelyet én ebben a műsorban okozok, lassan túlkezd nőni azon, ami egyébként a nézettséggel kapcsolatos elvárás volt, így aztán egyre inkább élen járkálok, amely ugye kiegészül különböző egyéb dolgokkal, amelyekről az emberek egyébként jótékonyan hallgatnak, és amelyekről én se fogok részletesen beszélni, csak azt fogom mondani, hogy ezek mind ott vannak, és senki az íg a világán nem tudja nekem megtiltani, hogy ezekről ne beszéljek. de elveszik tőlem a kamerát, és elveszik a mikrofont, ami persze én iszonyatosan rosszul fogok megjelni, mert ennek nincs alternatívája, de nem pörös számot nem fogom befogni, mert semmi pörös száj nincs. Tehát itt most reggel ugye ide beültem, a feszültség nem tízes skálán alulról veri a kettest. Hogy, hogy nyilvánvalóan van egyfajta feszültség a hídgyülekezet vezető lelkésze által kimondott szavak, és a rádió, illetve az ATV által közvetített műsorok között, amit az ember egyénileg, vagy közösségileg próbál feloldani. Én a közösségivel is megpróbálkozom, inkább kevesebb, mint több sikerrel, de nem tudok róla megfeledkezni. Próbálom értelmezni a magam módján, annak érdekében, hogyha önök ide veteleforálnak, és beszélgetni akarnak velem, Életlenül sem utassak egy olyan képet, mintha egyébként nekem erről ne lenne véleményem, vagy nem utassak olyan képet, mint hogyha engem egyébként e tekintetben hallgatásra akartak volna rávenni, mert nem vettek rá hallgatásra. Az, hogy mások ebben a csatornában, vagy máshol hogy viselkednek, arról nem tudok beszélni, mert közösségi életet ilyen szempontból annyi van ebben a konglomerátumban, amennyit én élek. Engem egyébként ilyen közösségi életbe egy tízes skálán egyesre vonnak be, de azt hiszem, hogy én nem egy kivétel vagyok, mások is így élnek itt. Ma ilyen a média élete, itt. Ilyen, de tudom, van máshol is ilyen. Ehhez járult hozzá még a múlt héten, hogy teljesen érthető módon a csatorna vezetése, illetőleg az ATV konglomerátumának a vezetése úgy döntött, hogy a frekvencia pályázaton elindul két olyan frekvenciára, amely mind a kettő érint engem. Az egyik a civil rádió, amely hogy ne érintenék, hiszen onnan jöttem a másik pedig a klubrádió, amely ma az ellenzéknek az emblematikus rádiója. Az, hogy ez egy észszerű döntés, vagy észszerűtlen döntés, ugye ezt alapvetően vagy racionálisan, vagy, ér, vagy, vagy emocionálisan nézi az ember, már abban a pillanatban, hogy emóciók jelvennek, meg abban a pillanatban már a racionalitásnak lőttek. A hétvége ezügy, ez, ezügyben nem volt eseménytelen, és az emberek, akik engem néznek, engem hallgatnak, vagy másokat néznek, másokat hallgatnak, szembe kell, hogy nézzenek azzal, hogy olyan dolgokat várnak el tőlem, vagy ebben a konglomerátumban dolgozóktól, amit egyébként maguktól a hétköznapokban nem biztos, hogy elvárnak, hiszen ilyen szituáció meg annyi van még az életben, legfeljebb nem ennyire élesen, és nincs mindenki a kirakatban, mint én. De én ennek is igyekszem megfelelni, a feszültség bennem, ekkor már egy tízes skálán a hatost meghaladja, és akkor elérkezik a szombat este egy élő műsorban, ahol szembe kell néznem azzal, hogy a jelenlevők azok az igazságot mint egy kávézatszot szemlélik nagyon sokszor, amihez egyébként joguk van. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy nekem egy ilyen kvaterkázás folyamán mennyire kell rávennem a többieket, mint ahogy rávette legutóbb Róna Péter egy emblematikus műsor délutáni műsorvezetőjét, hogy tántorodjon már el e, attól, amit szeretne, és nézzen szembe a realitásokkal. Azóta ettől hangos az internet. hát én valami hasonlót próbáltam megtenni, csak én egyszerre hát ha nem is mondom, hogy négy ö, ö, ellenzéki ö, emblematikus műsorvezetővel ültem szembe, de kettővel mindenféleképpen, ráadásul az az elvárás, hogy készítsek egy vidám műsort, hát ennek nem tudtam megfelelni szombaton, ez már nem az első eset volt, és így aztán felvetődött az a kérdés, hogy ezt így folytatni kell. -e. Ö, felvetődik az a kérdés is, hogy az ember akarjon egy olyan csatornán beszélni, amely ráindul két másik ilyen csatornán, és ez ügyben az ember egyfolytában konzultál magával, igyekszik mag Konzultálni, ha más egyébként rendelkezésére áll. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy minden pillanatban fennáll a kísérleti műsor és a meglepetés mellett az utolsó adás lehetősége, mint hogy fennáll az ellenkezője is. Én értelmes kompromisszumokat beleértve olyat, amilyet még magam se kötöttem, mert nem voltam rá alkalmas. Úgy gondolom, hogy meg tudok kötni. Nem nagyon szívesen engednék a tekintetben, hogy ez az ATV-en lévő műsor, ez imáron nevelem folytatódjék, mert ez egy olyan veszteség lenne az számomra, szakmailag, emberileg és hiúságilag is, ami, ami nehéz lenne túlteni magam, hiszen egyébként, ha megvonnák tőlem ott a bizalmat, mi alapján e, kapnék bizalmat itt, de nem kell előre futni ezekben az eseményekben, csak szerettem volna jelezni az önök számára, hogy egy ilyen légkörben létező műsorvezető ült le itt önök közé virtuálisan hétfőn, és itt abba is hagyom. Remélem, hogy amit elmondtam, az belefér ma egy műsorvezető ruhatárába, és semmi se lógott ki, és semmi se esett le a földre, amire önök most szólnának, hogy tegyem be, mert még olyan benyomást keltek, mintha azt el akarnám lopni. 061-877-0877. Én ugyan a 19-est állítottam be, de most még egyszer a szóljon hangosan az ének. Szól, szóljon hangosan az ének. 061-877-0877 Nem is olyan rég, ha jól emlékszel még, játszottam egy gitáron. Neked szóltad a dal, de jött egy nagy vihar, és eltörött a gitárom. Az élet ment tovább, és néhány jó barát veled együtt Jó reggelt! Jó reggelt! Elnézést mondaná? Tehát beköszön, és utána valamire vár. De mire? Jó reggelt! Nem hallottam. Nagyot hallott. A nagyot hall Akkor elnézést! Jó reggelt kívánok! Először egy pár szót szeretnék mondani ahhoz, amit most Ön ezt elmondott, teljesen értelmes, és ez a, ez a értelmező az, ahogy nem csinálja ezt. Azért hívtam fel, beadtam egy e en egy receptet, hogy hogy lehet, hogy lehet a, ezt a vírust megállítani, megszüntetni, erre egy recept. Szeretném, ha ön, mivel jó képességi embernek tartom, és nem tudtam még választani, ha ezt megkeresni múlt pénteken, nem a legutó az előtt pénteken adtam be. De nekem is elküldte? Nem önnek, hanem az ATV-nek. Elnézést, nem ez, a... ez nem, amit oda bead, az hozzám nem ér el. Tehát vagy eljutatja hozzám. Nem tudja. Nem. Ja. De nem tudom az ön e mailét Dörö pont, mint doktort, kis D kis R, a nevem, ja. fiala Janos, gmail.com most csak az a problémát nem tudom felírni. Nem is kell, hát az, hogy dr. Fialajános az nem bonyolult, de az nem doktor, hanem csak kis d, kis r. Pont a nevem. fialajanoskukac.gmail.com Várom. Köszönöm szépen. 061-877-0877, itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy durván 20 perc múlva felhívom Károly Csabát, úgyhogy ennyi időnk van ma, hogy beszélgessünk egymással. Jó reggel, Horváth Péter vagyok. Hát figyelj, de nekem ez döbbenetes volt az utolsó 8 perc a szombati adásból, amikor a túlárazott érlegeszetőgépek külfejezett volt a hatodik film. És amikor kibontad azt, a, a, hogy Korosnak le kellett volna mondani, akkor egyszer Magyar György és Dávid Ferenc, akit zárójelben mondom, hogy ők nem civilek, úgyhogy hál' Istennek, hogy most már fialapályán lesz a műsor címe. Nem Jánlátom tartunk ott, hogy ez lesz a címe. Jelen még az sem biztos, hogy egyáltalán ezt a műsort vezetni fogom, jelenleg minden bizonytalan. Minden. Én nagyon, én nagyon bízom benne, mert ők ketten ugye eleve politikusok. Tehát, ha meghalálták ezt a hívót szót, hogy koros, rögtön beindultak, és elkezdték folyamatosan mondani a, a lélegeztetőgépeknek az árazását, meg hogy mennyit vettek, hogy vettek és amikor két perccel később beleszóltál, Finoman, hogy uraim, hát azért itt most arról is szóval, hogy Hatázi azt mondja, hogy hol van 94 milliárdért az a gép, amit szeretünk, hol van, akkor mintha mi sem, mintha meg sem. Igen, mert ez oda, összefüggésben a... lehet azzal, hogy a film ezt nem tartalmazta, ők ragaszkodtak Igen. ahhoz a filmben van, én eltávolodtam tőle, és e lehetséges, hogy túlzottan erőteljes voltam, ezért mindkettőjüknek írtam egy e-mailt, és mondtam, hogy sajnálom, hogy így elromlott az utolsó 8 perc. Amit egyébként mondtál, aval nem tudok Vitatkozni. Ez az adott helyzet, ebben kellene tudni előbbre jutni, de ugyanezt történt már az előző témában is, amikor arról volt szó, hogy végül is a vétó az mit eredményez. Ha az interpretációk egyébként képesek egy ilyen beszélgetésben a valóság fölé nőni, nekem egyszer is mindenkorra immáron tulajdonosi e, útmutató mellett, szerkesztői útmutató mellett és a saját igazságérzetemmel összehangolva el kell tudnom dönteni azt, hogy az interpretáció, ha tartósan fölé nő annak, ami az igazság, vagy ami korábban az igazság volt nálam még pénteken Navracsis Tiborral beszélgetve, akkor így ehhez hogyan viszonyulok, hogy ez miként alakul, ez az elkövetkezendő napokban kiderül, és kiderül, hogy az egyiket, a másikat, de leginkább mind a két műsort folytathatom-e vagy sem, könnyen lehetséges, hogy eltűnök a palettáról ne el a paletáról, de nem is csak az... Finom, de ez finom, most ebben szorosan összefüggésben van, Péter, ez itt most központi kérdésre vált. Ez Persze, hogy központi kérdés, én értem, csak amikor finoman mondtad, hogy mégiscsak te vagy a műsorvezető, és azért nem ártana a azaz az, amit te be, bedobtál, ugye, a 94 milliárdot, akkor mit sem történt van, szóval folytatták tovább a egy árat, és akkor már... Nekik úgy, ehhez, ehhez joguk van, látom. nekem egy műsor keretek közé keretek között kell tartanom, és tekintetben e, nem voltam eredményes akkor. Igen, csak én nekem döbbenet volt látni, és akkor a szegegy doktor bejött, ugye ő orvos, és elkezdte mondani a különböző legeztetőgépeknek a technikai dolgait, a személyzetet. Ez egy, nagyon, fo ez, Igen? Ez egy a. nagyon fontos dolog, Péter, itt ugyanis szembe kell nézni, és ez egy alapvető kérdés. Én ugye egy egyedül létező pacák vagyok, ez egy olyan műsor, amely több embert, tehát alkalmazkodnom kell, ez ez nem egy imperatívus, hanem ez annál sokkal több. Ez egy belső hang is. Azt is tudomásról kell vennem, hogy az a négy ember, aki ott van, egymásra is hatással vannak. Tehát folytában az van, hogy én teljesen egyetértek veled, majd elmondanak egy szöveget, ami homlok egyenest ellenkező, mert maguk a szereplők egyébként sokkal rosszabbul bírják a konfliktust, mint én, és ezért szeretnének egy baráti közeget mutatni, miközben egyébként se nem barátok, se nem értenek egyet, és nekem ezt az egészet kell tudnom egybefogni. És én ennek, ha nem felelek meg, akkor hiába van egyébként nálam a bölcsesség köve, rosszul vezetem a műsort. Szebbe kell ezzel néznem. Ezt kell tudnom megvalósítani, ha egyébként a bizalom mellettem marad. Ez a feladat. Én, én, én csak nem az lesznek az, hogy... mások ezek az emberek. De igen, értettem, csak itt most jelent, amit szoktál néha megemlíteni, hogy itt, itt nem csak, tehát itt civil a pályánról volt, itt kettő civil volt, a morgó, meg a bazsó doktor, az másik kettő politikus. Tehát ők mindig fognak az ragaszkodni, ha kapnak ki egy ilyen felütés, mint a koros lemondása, ők rögtön ezt le akarják ütni, mint egy tenisztert. Tudod, és, és ezért. Uralnom majd, kell tudni, nem ezeket az, az anyagokat adják nekem a rántott húsfőzéséhez. Én ebben bazsó doktor nem akarok műhely titkokat elárulni, de maga a csatorna egyébként nyitott a kezdeményezésre, vannak új vendégek, tehát én nem állítom azt, hogy zárt kapuk előtt dörömbölök. Ennél azért sokkal jobb a helyzet. ez a szervezethez is mérsékeltem vagyok kompatibilis, mint hogy korábban is mérsékeltem, voltam kompatibilis más szervezetekhez, ezt kell tudni megoldani. Még mielőtt bezárják az ajtót, én próbálom azt mutatni, hogy kész vagyok a tekintetben, ami még belefér a fialaságba. Ha netár rádió és tévémisor nélkül maradok, önök nagyon jól tudják, olyan leszek, nem kezdek el hasonlatokat mondani, nincs erről szó, erről is szó van. A közeljövő zenéje. Az egészen közeljövő zenéje. Minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap utolsó adás. 061-877-0877. Jó reggat. A, reggelt, a lélegeztetőgéppel kapcsolatban mivel évtizedekig elég közel álltam. Azt kellene megtudni, hogy a külügyesekkel rendszeresen ők nyilatkoznak. Kiment szakember. Régen volt a Medikor, a gyógyszervonalon a Medimpex, és ők voltak a beszerzői. Itt rendszeresen színjártó rendszer nyilatkoznak. Egy szakember kellene, hogy ki volt abban a csapatban szakember, aki e fölött a lélegeztetőgépek felett győzött. Vagy Döntött. Nem beszélve arról, hogy nem mint lélegeztető gép volt, hanem apnoéra tehát légzés kimaradásra tolgáló gép is. Ezt jó lenne földeríteni, hogy kiment ebbe a csapatba szakember. <tos> 061-877-0877, még 12 percig. Jó reggat. Más témában még hat. Nem, egy kör, egy menet. Jó reggelt. kívánok, Gálé vagyok. E, más témával jönnék most, e, miután e, Erzsébe Százoros mostani Miderújra Péter nevű vezetője feljelentett az előző Fizetes kerületvezető által szerződtetett Kft-t hűtlen kezelés miatt. E, és e, eltűnt, jóban mondva, nincs nyoma 43 millió forintnak, amit nem lehet tudni, mire használtak fel amire szerződtek, most ez a bizonyos Kft. átnevezte magát Niedermüller Kft.v. Mi az önvéleménye erről, hogy mi lehet ennek a célja? Jó pofaság. Hát ez, ez, ez egyszerűen ez, ez abszurdum. Nézze, ha erre egyébként lehetőség van, ha ez nem névbitorlás, hogyha ez jogilag rendben van, mi ebben az... érti? Hát... Ahogy szokták mondani, ez egy fricska. Van-e értelme, vagy sem? Hogy az oroszlán bajuszát húzogálják-e, vagy sem? Vagy hogy az oroszlán ketrecben van-e? Engedjék meg, hogy képzavarban ne kerüljek itt 7 óra 39-kor. Jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok! Ne adja fel soha. Ez nem a feladás, elnézést uram, ez egy teljesen rossz interpretáció, ez nem feladás kérdése, hogyha a feltételekben nem tudunk megegyezni, akkor ez nem feladás. Rendben. Akkor, akkor jön, azt kell eldöntenem, hogy hol nő fű számomra a kerteken kívül. De az utolsó nyolc verszet illetően teljesen igaza van. Én ezt értem ezzel együtt. Csak azt szeretném mondani, hogy a múlt héten volt szintén egy ilyen napja, amikor egy fél órát önmaga beszélt, és én körülbelül nyolcszor telefonáltam, és végig foglalt volt a telefon. Tehát nem biztos, hogy nem voltak betelefonálók. Azt mondja, most, most van, tehát ha gondolja, akkor most ne azt mondja el, hogy mi volt egy hete. Jó, oké, csak reggel megnézem. Viszont hallásra. Reggel mit nézhettem volna meg? Hogy ön egy hete hányszor hívott? Jó reggelt! Jó reggelt, Kovács Zoltán Azért az utóbbi időben érdemes volt tapasztalni a műsornál, hogy nem először fordul ez a helyzet elő, amikor, amikor már inkább személyes irányba fajul el a vendégek viszonyulása a témához, illetve önhöz, semmint a témához. És félő, hogy közeledve a választásokhoz, az ilyen irányultságúaknak ez a szándéka erősödni fog, amit nem tudom, hogy a, a nagyacég az meddig fog tudni tolerálni. Illetve, a jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az anyacég ezt jobban tolerálja, mint engem. Hát ez, ezt látom problémának, ettől kérdés, én is, hogy ahogy közelünk a választáshoz, keményedik a helyzet. Egyelőre akkor... nem tudok vételi ajánlatot tenni az ATV-re. Több akadálya is van. Hát, őszintén sajnálom, hogy ez az a múlik. Nem ez a múlik, ez vicc volt. Még az hiányzik nekem, hogy megvegyem az ATV-t. Apukám azt mondta, hogy a kórházigazgató nem orvos. Nem szeretnék kórházigazgató lenni, nem szeretném, hogyha lenne egy rádió meg egy tévém menekülnéktől, mint a tűztől. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak azt szeretném kérdezni, a szombati civilapályámba a borgulyának oda adott levél esetleg azt tartalmazza, hogy a 16 ezerből csak a túlszámazott, a túlárazott, ő nagyon jól tudja, az a papír, amit odaadtam, az nem levél volt, hanem a témának az a része mm. volt, amire nem volt mód megbeszélni. Arról volt szó, hogy hány lélegeztetőgéppel nem tudnak elszámolni, hány lélegeztetőgép itt és ott, de még egyszer mondom, az a film alapvetően a túlárazásról szólt, én szerettem volna másról is beszélni, a többiek ragaszkodtak ehhez, én ezt rosszul kezeltem, sajnálom. Nem ezt akartam berakni, ez biztos. Én minden erővel azon vagyok, hogy meg tudjunk egyezni. Módom lesz elmondani szerintem őknek, hogy sikerült-e vagy sem. Ha valaki szomorú lesz, én leszek a legszomorúbb, ha nem sikerül. Én mindent elkövetek. Mindent még, mindent is, ahogy mondani. megmondani. egy. 877-0877. a reggelt! Jó reggelt! Jöregöt. reggelt! Hát én nem tudom, de maga nagyon egy bunkó alak különben. És ezt e hogyan jött rá? Jó, köszönöm! Végül is, amit szeretett volna, azt elmondta. Ilyen egyszerű. Ma a 2020 december 14-e van, hétfő perc múlva lesz 7 óra 50. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Jó reggelt! Jó reggelt, Szerintem semmi köze nem volt a Kóros Lajos említésé ez a kialakult sajnálatos konfliktushoz. A másik, amire gondoltam, hogy az a polgármester nevével ez a KFT alapítás, ez egyszerű fideszes szemétkedés, semmi több. Köszönöm szépen! Szeg a csillagog. Mesgődiszik öreg között, bajom. Felejtsék, hogy nagyjából, csak még egyszer mondom, nagyjából hasonló légkörben és hasonló feszültség mellett mondtam el. Hát durván másfél éve, nincs annak másfél éve, amikor karácsony Gergely. És a zuglói önkormányzat tartozott nekem Azóta ennyit változtam, ennyit fejlődtem Vagy ennyit nem változtam, ennyit nem fejlődtem Hozzátéve, hogy nem voltam elegáns Amikor ezt akkor elmondtam De nem volt más eszközöm Persze nyugodtan kérdezhetik azt Hogy akinek nincs rádió vagy tévéműsora Az hogyan járjon el hasonló szituációban És majd ha fölteszik, akkor átgondolom 06187 0877 először. Részegek a csillagó, föskő viszik a Polygon, álmos öreg felhöbb között, kurcsárít bajom, különös szélvesze, közel egy hó ember, utána nézd még előtt a bődös szél. I see less. And no more. I A to feel better. Better, jó reggelt. Jó reggelt! Az a véleményem, hogy ami a géppel, van, ennyit van, nem lehet tárolni, amit rendeltek, és ugyanez lesz az oltóanyag beszerzéssel is. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggel. <tos> Most kapcsoltam csak be a rádiót, és nem tudom, hogy van-e kijelölt téma. Barbodéza Tudom, alig van néhány másodpercünk. Én elmeséltem ja. valamit, amit most nem fogok újról elmesélni. Igen? Akkor, akkor ez most lehet, hogy nem aktuális. Én szeretnék egy picit a 9. kerületről és az ottani tapasztalataimról beszélni, de az szerintem egy, legalább egy bővített mondat. tessék Az én barátnőm az a, az a Bakástérnél lakik, én Buda ősőm. Mióta Baronyi Klisszina a polgármester asszony, megváltoztatott megváltoztatta ott a forgalmi rendet, azt mondta, hogy a Bakástéren egy sokkal lakossági barát, emberbaráta berendezés lesz, ezért aztán lezárta a bakásfér két végét, ahol a te is jártál Bácska Jánoshoz, négy-négy ilyen terelő elemmel, ott azóta nem történt semmi. Na mostan, ugye a járványhelyzet miatt is, és hogy a kormány ingyenes parkolás rendelte, iszonyú áldatlan állapotok vannak. A köztelet tartok nem, hogy nem tesznek semmit egyébként, hanem éppen egyik nap láttam, az éppen a lopós autójuk, az a körút közepén parkolt vészfilogóval, miután bementek vásárolni a koltba, és egyébként is mindenki ott parkol, ahol tud. Én tudom, hogy, hogy Baranyi Krisztánk nem sok eszköze van a kezébe, de azért azt gondolom, hogy ha egy picit is tényleg törődne a lakosokkal ezt az ő kitalált idiótabb forgalmi rendet, Azonnal megszüntette volna, mert csak annyit kéne, hogy főszegy ezeket a betonelemeket, és akkor főszabadulna 40-50 parkva Bakás tél. Ehhez képest mindenki jön-megy, mint a mérgezett mi Egyik nap azt tettük, átmentünk Budörösről a Bakás télre, mentünk ott három kört, és visszajöttünk. Szeretném megkérdezni, ha, ha Baranyi visszajön, hogy bármelyik embere hagyja, miféle, hallja, miféle oka van arra, hogy azokat a betonelemeket ott tartja, Egyébként nem történt azóta semmi, biztos most kisebb gondja is nagyobb annál, hogy az a vagy egyéb dolgokat. Köszönöm szépen. Tehát ez a tipikus esete annak, amit például, ha nálam tapasztalnak, akkor szintén szólni kell. Egyszer elmondanak valamit, kommentárt fűznek hozzá, majd kezdődik az egész előről. Egyszer elég volt, köszönöm, megértettem. 061 87 0877 senki többet? Vagy most telefonálnak, vagy a mai műsorban már nem lesz erre lehetőségük. És minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ezt neked mutatom, Krisztá, te szereted az ilyeneket? tegnap gyártottam, csak szétszabdaltam, mert itt ugye nincs lehetőség, tessék, csak mutatom neked. Egy, kettő, három, összeragasztva meg van még egy negyedik, ráadásul úgy, hogy erről nem is lehet beszélni. Gondol, hogyha ha lehetne róla beszélni, akkor mi lenne? Na jó, hát ha senki nem telefonál, akkor én telefonálok. Holnap után már okosabb leszek az itteni helyzetet illetően. Drukoljanak, vagy ne drukkoljanak <gül> <gül> annak függvényében, hogy úgy visszagyulnak hozzám. Fiala Jánoszők és Károlyi Csabát keresen. Lehet, Barátkozni, illetve beszélgetni szerettem volna veled, de belátom, hogy egyedül a miketünk viszonya nem ilyen meg, hát teljesen megérthető, hogyha valaki vasárnap este egy üzenetre nem reagál, elnézést, ha erőszakosabb lettem volna a kelleténél. Ki voltam kapcsolva, pontosabban le volt némítve, és olvastam, este olvastam egész este, és nem néztem meg elalvás előtt már a telefonomat, bocsánat. Nem kell bocsánatot kérni, képzeld el, hogy én fénymániás vagyok, és a meleget is szerettem, és... Teljesen átalakultak az olvasási szokásaim. egyrészt baromi keveset olvasok, másrészt az alapvetően a szabadban és napon teszem, amit most ugye nem lehet megtenni, hogyha az én restanciámat összeadnák, és az rám zuhanna könyv alakban, én már nem ülnék itt. Én viszont ágyban fekve olvasok úgy, hogy lámpával egész este, olyankor már nem megyek vissza az íróasztalomhoz, a monitorhoz és a telefonhoz. E, ebben az is benne van, hogy maga az olvasás egy olyan intim műfaj, amelyet alapvetően akkor tudok üzni, hogyha nincsenek időkorlátaim. De azt gondolom, hogy nem emiatt hívtalak föl téged. Alapvetően, amiért fölhívtalak téged, abban az a döbbenet, hogy arról nem fogunk tudni beszélni részletesen, vagy ha fogunk tudni beszélni, csak anonim mert, tehát gondolom, nem tévén nézed a műsort, és nem úgy hallgatod, de a barátnőnek megmutattam, amikor annak idején playboy interjúkat csináltam, akkor összeraktam magamnak a jegyzeteimet, és abból lett egy ilyen schlejfni, és volt olyan, nem ki is állították, mert ugye egy olyan, tehát egy ilyen, egy ilyen elképesztő, e Ilyen szabás mintát láttak az emberek, amire nem tudták, hogy micsoda. Most én ezt azt a levelezést, azt a Facebook levelezést raktam össze, amelyre ugye nem lehet kitérni, de amelyről azt gondolom, ezt szerettem volna tennap veled részletesen kitárgyalni most pedig kevésbé részletesen, hogy azért az egy dokumentum. Uh, rendkívül érdekes, most már két Facebook külsorozat is van, gondolom láttad, az egyik volt a Radnóti Andor Facebook bejegyzése nyomán alakult egy, egy ilyen diskurzus, a másik pedig Andor Mihálynak a Facebook bejegyzése nyomán. Na most egyébként eh, én sem tudom, hogy ilyenkor mi a jogi szabály. Ha tegnap fölhívtál volna, megpróbáltam volna eh, szakértői véleményt kérni, mind a két Facebook bejegyzése egyébként nyilvánosra van állítva. Tehát ugye a Facebook posztokat lehet úgy állítani, hogy csak az ismerőseid és lehet úgy, hogy nyilvános. Mind a kettő nyilvános, megnéztem. Uh, Ebből hogy... nem következik semmi jogilag, csak mondom. Uh, nem is jogi igazán morális kérdés, de még mielőtt ebben elvesznénk, uh, sajnos nem álmodomban, és a barátok közt, ugye a barátok közt az egy végtelenített sorozat, és nem olyan, mint annak idején a szabó család. Uh, te korosztályodat illetően, vagy érdeklődésedet tekintve még azok közé tartozol, aki tudja, hogy volt olyan, hogy szabó család? Hogyne, hogyne, amikor gyerek voltam, akkor nagyapám még a falun ezt hallgatták este a rádióban, és ez az estimese után volt, és én is én. Hol vagyunk falun? Abátszalók, Tiszapart folnak ehm, megye. Hát ha valamennyire visszaemlékszel, én sem voltam felnőtt, mert egyébként akkor Leninnel lennék egyidős, de, de ugye abban emlékeim szerint minden epizódnál az előző műsornak a lényegét legalábbis összefoglalták, hogy Ica, meg nem tudom, kicsoda, csináltak. Igen, azt ehm, Na most ugye én ettől most el kell, hogy tekintsek. Itt arról van szó, hogy kialakult egy vita Pészüs Júlia, vagy Pészüs Júlianna fővárosi önkormányzati kitüntetése kapcsán, nem a kitüntetés okán, hanem annak indoklása kapcsán. Ugyanakkor itt két folyó egyesülés, ez egy nagyon fontos dolog. Az a folyó, amiről mi beszélünk, még az egyesülés előtt, mármint a két folyó egyesülése előtt, az egy olyan folyó, amely nem jöhetett volna létre Friderikus Sándor után szabadon, anélkül, hogy Ungvári Krisztián ne írt volna a Telexre egy cikket, amelyben valamilyen bonyolult módon, aki elolvassa, tudja, most nem fogom felolvasni, szokásomtól eltérően, összefüggésbe hozta Pészűs Juliannak kitüntetését és múltját Demeter Szilárd soros sors című írásával, valamint Demeter, a Demeter Szilárd jelenséggel, és ez volt az, amelyeknek kapcsán Radnóti Sándor tollat ragadott, és ez volt az, amely aztán emberek sokaságát arra vette rá, hogy ehhez hozzászóljon. A másik parton ott kizárólag ö, a azt kifogásolták, hogy egyébként hogyan kaphatott Pészűs Júrianna egy olyan indoklással Budapestért díjat, amelyben egyébként a sajtószabadságért való küzdelmeit is felmutatták, hiszen ő mi mindent követett el a 80-as évek elején, akkor, amikor Kulin Ferenc után elvállalta másokkal szemben a mozgó világfőszerkesztőségét. Többé, kevésbé azt hiszem, hogy jól foglaltam össze, de ha nem, majd te kiabítasz. Igen, én csak egy-két rövid mondatot hagyd mondjak, minden stimmel, amit mondtál. Ugye a mozgóvilág folyóiratnak két foly folyama volt, az egyik a 70-es évek elejétől 83-ig, amely szervesen alakult, és egy nagyon komoly szellemi műhely jött létre. Fiatal írók, de nem csak fiatalok, irodalom, film, képzőművészet, társadalomtudományok, stb. Ezt a szellemi műhelyt, 83 végén az akkori kulturpolitika szétverte, azáltal, hogy leváltották a főszerkesztőt, Kulin Ferencet, az egész szerkesztőség, velük nem konzultálva kineveztek egy új főszerkesztőt, Pészücs Juliannát, aki 84 januártól egy újabb folyamát kezdte el a mozgóvilágnak, ami teljesen más volt, más szerkesztőkkel, stb. És ez a folyóirat él a mai napig most már több mint 35 éve, ez egy remek folyóirat, Pészücs Juliannak kiváló ö, Főszerkesztő, egyébként jó kritikus és művészettörténész, azonban 84-ben ő a sajtószabadságért nem folytatott küzdelmet, hanem éppen fordítva annak megalázásáért tevékenykedett, bár akkor diktatúra volt. Na most, ha nem írják oda az indoklásba, hogy a sajtószabadság üzenne. És, és akkor mi, minden és rendben mi? lett volna. Ennyi volt a probléma. Még egy dolog van. Még egy dolog van, kedves Károlyi, ugye az, hogy felvetődött az a kérdés immáron a 90-es évek eleje óta többször, hogy egyébként ezért. Egy egyszerű mondatot mondott-e, vagy írte valaha Pészis Julia vagy Pészis Júlia anna nevezetesen az, hogy elnézést. Majd kiderült, Igen. hogy sohasem írt ilyet. Ám legyünk Így történelmietlenek. Van. Maradjunk abban, hogy minden úgy marad, ahogy van. Eddig követhető vagyok? Igen. És egyszer csak fogja magát Pészis Júlia a 90-es években, tehát visszamentünk az időben 30 évet, és elnézést kér. Azt kérdezem tőled a mai élettapasztalatoddal. Tehát a kérdés, ha tetszik teljesen értelmes, ha tetszik teljesen értelmetlen, megfelelő rész aláhuzantó. Bármit változtatott volna a leánzó fekvésén, mert én, aki elolvasom ezt a folyamat, ami Radnóti is van, az Andor, Mihályt nem olvastam, az még előtte áll, akkor valami azt súgja belül, hogy nem. De nem magammal készítek interjút, hanem veled, vagy nem magammal beszélgetek, hanem veled. Úgyhogy létszeres mondd meg, hogy ez egy érdemi különbség lenne, mert azt látva, ami érzem, indulat, meg mi minden egyéb van itt, hát azt nem tudom, hogy megállítan elnézést mondat. Több hosszabb cikket is írt Pészücs Julianna a rendszerváltás után saját lapjában a mozgóvilágban én kettő hosszabb írását ismerem, amiben részletesen beszél a dologról, de egy fél mondattal sem kér elnézést. Ha ezt akkor megtette volna, akkor én például azt mondtam volna, hogy elfogadom, Mégpedig azért, mert akkor már hatodik éve szerkesztett egy kiváló lapot, ami az évek során legalább annyira fontos lett, mint a régi mozgóvilág. És főleg a 90-es évektől a mozgóvilág szerepe abszolút pozitív a magyar szellemi életben, tehát hogyha ő tisztességesen elmondja, hogy mi történt, és azt mondja, hogy elnézést kérek, akkor ezt csináltam, számot vetettem vele, nézétek most azt, hogy csinálok egy jó lapot, és bocsánat mindenkitől, elfogadtam volna. Ha belegondolsz abba, és ugye ez tegnap teljesen fölkavart, mert ugye ahányszor olvasom, újabb és újabb, tehát hihetetlen reminiszenciákat kelt ez a történet, ami az 1991-es mozgóvilágban van, azt követően, hogy egy nem lehet, mert ugye a 90 per 3-asban már elhízott, tehát a, a, a kis János a a világ jelenlegi szerkesztősége igen-igen jól tenni, a tisztázná viszonyát a régi szerkesztőséghez, ez tehát egy későbbi szám még 1990-ből. Ez a tisztelt bizottság ezt egyébként akár ma is írhatnák, csak ebben más jellegű dolgokkal dolgok miatt magyarázkodna. Itt ugye arról van szó, hogy Kis János felszólította valamire, vagy virtuálisan felszólította Pécsi Júliannát, aki oldalakon keresztül válaszol, de alapvetően kicsit Tudom, hogy történelmietlen meg túlzó vagyok, mint egy ilyen Kornis Mihály féle, kádár beszéde. értelmesen és értelmetlenül olyan dolgokról beszél, amely végig arról szól, hogy neki ezt miért nem kell megtennie, és ha, bele, ha leveszem belőle a dátumot, ha kicserélem benne az eseményeket, jó, oké, akkor mi marad az eredetiből, azt mondanám, hogy ez ebben az országban bármikor előjöhetett volna, és kés csoda, hogy Pészüs Juliannából nem csinált fidesest. <Sz> Ak, igen, igen. Egyébként most is nagyon röviden válaszolt, mert ugye... Igen, igen. Azt, azt hogy, azt, hogy ez a különös indoklás, ez szerencsétlen, azt Andrus Judit vetette fel, hogy így van három hete az ésben, és erre két hete válaszolt. Nagyon röviden, néhány mondatban Pécsi Julianna, amiben azt mondja, hogy nem kell elnézést kérnie. Most Igen, tehát ugye ebben az 1990-es cikkben az van, ha hiszen ön kis János, úgyis, mint a kézzelettbeli igazoló bizottság elnöke, azért maga az igazoló bizottság, és a visszagondolok arra, hogy Magyarországon mikor volt igazoló bizottság, azért ez nagyon barátságos. Talan. Hát igen, igen, De, Na most De ugye... elnézést. A mai szabaddemokraták képviseletében vizsgáztat. Az elbocsájtott főszerkesztő Kulin Ferenc a mai magyar demokraták tisztikarát építi, jó magam pedig szocialista volnék, annak a pártnak a tagja, amely önök szerint leginkább megérett a vezeklésre. Hogyan hihetném, hogyan is hihettem valamikor, hogy a párt érdekeken felülemelkedve éppen egy B kategóriájú folyírat fogja Isten békéjét megteremteni? Hát igen, igen, tehát itt ugye az alapvető ért, hogy 89-ig nem volt sajtószabadság utána, pedig az történt, hogy a szereplők politikai uh, irányultságuk szerint váltak szét, volt aki szocialista, igen, de val liberális jobboldali. biztos, hogy nem lesz harmadik rész, azért azt, ha megnézed, Andor Mihálynál van, azt mondod? Igen, igen, igen, szintén nyilvános a posztja egyébként. Ha, ha a radnóti Tinét ő... végigköveted, akkor valójában mit látsz? Azt látod, hogy előbb-utóbb mindenki elmeséli a saját 80-as, 90-es évekbeli 2000-es történetét, és ennek függvényében viszonyul egy olyan történethez, amelynek akkor vagy volt része, vagy sem, és a történetet ezáltal fantasztikusan követhetővé, vagy teljesen követhetetlenné teszi. És az, ahogy egyébként a legelején ír majd a dátum ottól a meg fogom nézni, és pontosítom. A tisztelt igazoló bizottság írásában Pécsi Juliannal, az pontosan ugyanez, csak 30 évvel ezelőtt, így, ha megengedik, ezúttal mellőzném azokat a részleteket, amelyek egy folyírat és egy érte főszerkesztő szenvedés történetéhez tartoznak, és mint ilyenek szigorúan magánügyek nincs az, az igazoló bizottság, amely rábírhatna azok kifecsegésére. Tehát megtartom magamnak azokat a nem kevés izgalommal teli egykori kalandokat, amelyek a szerző keresetik alá sorolódnak, és amelyek megalázó kudarcokkal, de amelyek a mégis érdemes apró győzelmeivel sorvintázódtak 1984 és 1990 között. Lehet, hogy most csalódást okozok önöknek, de a mi igazi történőkük nem a bolygót, illetve a bolykot megszűnésének a története, és most gondolhatunk akár az indexre is, miközben akkor még nem volt index. Hát igen, igen, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, gondolhatunk a Színház és Egyetemre is, ugye, tehát, hogy ott most jelenleg két oldalon állnak az emberek, akik azt mondják, hogy, hogy ki kell tartani a, a sztrájk és az egyetemfoglalás mellett, és azokért a célokért, amit ott kitűztek. A másik fele pedig azt mondja, hogy majd szépen lassan, majd alakul ez a dolog, magától mi átvettük az egyetem irányítását, és majd mindenkit betörünk, mindenki előbb-utóbb azért, hogy meglegyen a fél éve szépen, majd megalászkodik. És mondjuk 30 év múlva az lesz, hogy ezek a mostani emberek, akik szétverték a főiskolát, azok 30 év alatt rendkívül pozitív dolgokat fognak csinálni, és kitüntetik őket ezért. És az, a kitüntetésben benne lesz képen, hogy a színművészeti főiskola autonómiáért vívott küzdelmükért tüntetik ki. Um... Mérhetetlen érzelem, és mérhetetlen sérültség van ebben az egészben. Név nélkül hadolvassak ebből a radnóti Sándor oldalán lévő szövegből, ami kapcsolódik ahhoz, amiről eddig beszéltünk. Már azt sem értettem, hogy sikerült Ambrus Juditnak az eszefe harcának majdani megítélésével belerántani pészücsöt. Akkor írtam egy szöveget tekintve éveken át szerzője voltam a mozgónak, néha dizottja is megértem, aztán kitettem egy kommentbe, és nem küldtem el, de itt most talán pont jó helye lesz, hogy bele, Júliába. Talán nem is az, ha hogy áll a kérdés, hanem a válasz, hogy minden alkalommal ne hagyjunk ki egyes se, ne bólítsunk, hogy ez alatt a 37 év alatt, ami a mozgó átvétele óta eltelt, gondolhat esetleg a saját szerepéről is valami mást. Vessük fel minden alkalommal, hogy nem tisztázta magát. Ne tudjuk be tisztázásnak azt, amit azóta tett, ne lássuk, hogy a mozgó fennmaradt, és tekintsünk el attól is, hogy azok, akik 1983-ban mellé álltak, esetleg publikálnak a mai mozgóba, sőt, a tegnapiba is, emeljük viszont kulint minden esetben, ilyenkor, amikor pészüber rugunk, Piedesztáltra. Ne zavarja minket, hogy pár méltánytalanság ért 1983-ban, azért 1988-ig az MSZNP tagja maradt. Ne foglalkozzunk azzal, hogy az Antal kormány Kultúrás Bizottságának elnökeként adta áldását csúcs- és náli tevékenységére, és a rádiós kirúgása pillanatában csak annyit mondott, én ezt a listát, ami az elbocsátottak nevét tartalmazza, természetesen utólag láttam, de átolvastam, és kerestem benne ismerős neveket, nagyon sok ismerős nevet találtam, de egyetlen olyan nevet találtam, aki annak idején a mozgó elleni akció miatt megszólalt, kimondom a nevét, Dániel Ferenc volt, a többi a szakmai a hallgatott, ennyit köszönöm, nagy tapsa jobb oldalon, hiába, no, ami fontos, és ami nem, és aztán folytatódik tovább, de nem teszem. Én magam ott voltam a kirúgott rádiósok között, a szerzőt, aki ezt írta, ismerem, de ezek csak apró mozzanatok. Arról szól a történet, és még mindig nem tartunk Ungvári Krisztiánnál, hogy meg annyi behegedetlen sebb hogy Pérez annak kitüntetése és annak magyarázata, alkalom emberek sokaságának arra, hogy de itt vagyok én, nekem is sérelmeim vannak, akkor már én inkább a Kulin oldalára állok, akkor már én inkább az Ambrus oldalára állok, akkor már én inkább, majd később megbeszéljük, hogy miért az Ungvári oldalára állok, bár arra az oldalra viszonylag kevesen álltak, állok a Radnóti oldalára, állok a legkülönbözőbb oldalakra, állok a Pészűs Júlia oldalára, Kis János oldalára, és lesz az egészből egy hangyaboly, amit olyan magasról kell nézni, hogy onnan már viszont a részleteket se látod. Engem megrázott, mintha áramot vezettek volna belém. Igen, hát ez a magyar szellemi életnek, vagy kulturális irodalmi, tudományos életnek egy traumatikus pontja ez az egész régi mozgó, új mozgó. A régi mozgó szerkesztőségében azonban nem csak olyan emberek voltak, akik később a rendszerváltás után a jobb oldalra kerültek, mint Kulin Ferenc és még nála is sokkal szörnyűbb a viselkedése a 90-es években Alexa Károlynak, hanem a régi mozgó világ szerkesztőségében ott volt például Margócsi István Reményi. József Tamás. Ott volt Kocsis Zoltán, mint zenei szerkesztő. A régi mozgóvilág szerzői között ott volt Mésző Miklós, Eszterházi, Nádas, és Mihály, Bereményi Géza soroljam? és Gyula, Pilinszki, Markó Béla, vagy Kukorelli Endre, de Csóri Sándor is ott volt, meg Balázs József is ott volt, meg Sarusi Mihály is, stb. Tehát, hogy ott az volt, hogy együtt volt az akkori ellenzéki oldalon, a népi és a Csaba, bár mi nem vagyunk ilyen viszonyban. Magában a vitában az van benne, hogy oké, rendben van Csabikám, oké, vidd el az igazságodat a döntőszékre, majd Luxemburgban igazat adnak. De mond Csaba, mi lett volna akkor, hogyha a pészücsféle mozgóvilág valamikor a 80-as évek közepén nem hozza le azt a nyers-rezsű interjút, amiben egyébként még Bauer-t és meg lett dicsérve, mi lett volna akkor, mit mutatott, mi minden maradt volna ki a mi életünkből, ha Pészűs Julian akkor nem vállalja el a világ főszerkesztőségét, és ezáltal nem jelenhet meg benne egyebek közt olyan interjú, mint a Nyers Rezső. Mondd Csaba, egybe tudod -e veszt, de vet, de ezt azzal a veszteséggel, ami egyébként Hulin Ferencék után volt. Mond Csaba, erről mi a véleménye? Az a helyzet, hogy ezt már Abnóti Sándor megírta rögtön 84-ben egy cikkében, az új mozgóvilág első számáról, hogy az új mozgóvilágban a legérdekesebb az, és azért lehet dicsérni, hogy tovább viszi a régi mozgóvilág összes erényeit és értékeit. És valóban így volt. Miközben bolykottott hirdetet ellene. Hát bolykotott hirdetett ellene, de azt elismerte, hogy az új mozgóvilág viszi tovább a régi értékeit. Magyarul, hogy a Radnóti a... képes volt arra, hogy olvasson e, egy olyan egyszer. folyóiratot, amit egyébként közben bolykottált. Így van. Jó, erre ma az... már nem mindenki képes. Hát azért ez, ez, <gül> ez ne, nem, egy, nem egy különleges teljesítmény, hogy elismerem valaminek az értékét. Azért egyezünk meg, és hogy ugyanakkor... erre nem mindenki képes. Tehát azért Jó, ez... Ugyanakkor úgy érzem, Igen. hogy itt van egy olyan erkölcsi dilemma, amit nem tudok másképp feloldani, mint úgy, hogy bolykotálom. Sőt, ő maga szólított föl mindenki Erről bolykotra. Beszélek. Na most egyébként, a, csak hogy az ungvárira rátérjek. Az ungári Krisztián összemossa Piszücs Julianna személyét, ugye Demeter Szilárd személyével, hogy nem lehet azt, hogy más mércével mérjük az egyik oldal, mint a másik oldal problémáit. Ungári Krisztiánnak ez a cikke rendkívül szerencsétlen. Ezt a két személyt semmiképpen nem szabad összemosni, mert nem egy kaliber. Ebben teljesen igaza van a Raddonti Sándornak is, és mindenkinek, aki ezt mondja. Ungári Krisztián sajnos nagyon szerencsétlenül fogalmazta meg az egészet, szerintem hogy nem ezt akarta írni. Ő, neki nem az volt a lényeg, hogy összevesse Pészücs Juliannát Demeter Sziláltal, hanem azt mondja, hogy ha a jobb oldal a sajátjait védi és szemet húj, akkor a másik oldal, úgymond a bal oldal, az mérhúj szemet. Nem összemérhető a két dolog, nagyságrendi Jó, hát idézek az egyet, ugye most egy november 6- vagy december 6-án megjelent cikről beszélünk, ami a Teleksen jelent meg, Így akkor on. kiüresednek a szavak Demeter Szilártól Pészűs Juliannáig idézet. Az a gondolatmenet, amely Pészüs Julianna kapcsán elsősorban a sajtószabadságért folytatott küzdelmekre asszociál, ugyanannyira nihilista, mint demeter kijelentései, hiszen nem tesz más, mint szimbolikus turkálónak minősíti a díjazott életét, amiből tetszés szerint ragad ki olyan elemeket, amelyeknek ugyanaz elkölcsön és a közös nyelvhez nincs köze, arra azonban alkalmas, hogy a tettes csak is áldozatnak láttassa. Az csak szomorú, hogy Pészügy Julianna máig sem kért senkitől, bocsánatot, bár ideje igazán lett volna rá, elkeserítő, hogy azzal hárítja a kritikát el, hogy a az igazságot, mint mondta, volt Kodály Zoltán eldönti az idő és a név vagy nem. Ez szintiszta nihilista hozzáállás. Az azonban, hogy ehhez egyik legnagyobb ellenzéki párt a demokratikus koalíció, még erkölcsi lovaggá is üti őt, egy kitüntetési felterjesztés formájában, majd a fővárosi közgyűlés ez szó nélkül meg is szavazza, az az igazi botrány. Hát azért a botrány és botrány közt elég nagy különbség van. Ez egy sokkal kisebb Jó, botrány, kis ha gyerelem. egyáltalán még mindig nem vagy benne, biztos, hogy nem lesz harmadik rész, de azért abban egyezünk meg, hogy az, ami az Ungvárit foglalkoztatta, az mindannyiunkat foglalkoztatta. Ugyanakkor az, hogy nem egy szerencsétlen írás tett közzé, hanem szerintem közbotrány, hogy ezt a két folyót összeengedte, a Demeter féle írást és a Pészis Julianak kitüntetésének indoklását, abban mégis ott van az, amit én naponta érek tetten a saját tevékenységemben, nevezetesen kedves Károlyi az, hogy hogyan tegyek annak a morális követelésnek eleget, mint a viccben, hogy fiam, neked is igazad van, fiam, neked is igazad van, és amikor megkérdezi a Kón a Bóhert, hogy mégis hogy lehet, hogy a rabbi neked is azt mondta, hogy őnek is azt mondta, igaza van, és neki is azt mondta, akkor azt mondja neki, hogy és fiam, neked is igazad van. Egész egyszerűen azt a morális nyomást próbálja kiegyenlíteni Ungvári Krisztián, ami a permanens kettős mércéből, illetőleg ma már nem is kettős mércéből, hanem ami a mércétlenségből adódik, és valójában a saját életművébe egy egy olyan dárdát lő, amit egyébként sebész fog onnan legfeljebb kioperálni, mert ez valami olyan mérvű otrombaság, amelyet egy... Viszonylag jól kezelnek egyébként, tehát a, a munkája miatt megkapja a tiszteletet, bár én mindig megkaptam volna, ha valami hülyeséget csináltam, de úgy látszik, én nem tettem le annyit az asztalra, amit ő látott, már ebben a pillanatban magamról beszélek, törölve, de mégis ugye elkezd magyarázkodni, hogy ez miért van rendjén, bár a végén mégis meg, megpróbálja meg, hogy ez miért, van, mégis, mégis miért van rendjén, és az egész valami egészen hihetetlen dadogás. Hát igen, ez, ez tulajdonképpen ugye két összenemű mérhető dolognak az összemérése. Idézem, aztán célból. már csak te fogsz beszélni. Figyelmesen elolvastam ezt a hozzászólást, köszönöm a felém szemben empátiát, milyen sajnálom, ugye a ungári Krisztián, ha azt a hamis látszatot keltettem volna, mint a Pész és Julianna, most már elkövettem ugye a hibát, amit eddig nem, és Demeter Szilárd azonos minőséget képviselnének. Erről szó sem lehet, azonban én csak annyit írtam, hogy fentnevezettek bizonyos megnyilvánulásai között fedezhető -e szomorú azonosság. Tehát egyszerre megadja az igazat a többieknek, majd igazolja azt, hogy neki miért is kellett ezt megírnia. Hát igen, igen. az a, az a baj, hogy a is Sándor mondta el a legrövidebben, hogy Pészücs Julianna egy, egy jelentős szereplő, egy valaki, Demeter Szilárd pedig nem. Ez a hatalmas különbség a kettő között, és egyébként éppen ezért nem célszerű ilyen dolgokat összemosni, még akkor sem, ha az a célom vele, hogy ezt a kettős mércét akarom bemutatni. De rá, mindig, Károly Csaba, mit kezdesz az... azzal, hogyha azzal jönnek a többiek, hogy valójában Ugvári Krisztiánból a demokratikus koalícióval szembeni politikai antipátia szól, és valójában ehhez a gombhoz választotta a kabátot, és akkor én ott állok, és azt mondom, hogy Jézus már, akkor kezdem el az egészet megint olvasni, mert én ezt nem is ebből a logikából olvastam, és kiderül, hogy mindenkinek van valami egyéni irányultsága, valójában a Pészücs a szószoros értelmében csak egy apropó, és mindenki magáról beszél. Persze, hát Pészücs Juliannak csak egy apropó, ha ez a kis hülye félmondat nincs az indoklásban, az elő se került volna egyáltalán. De tök jó, hogy előkerült, mert egyszer csak kiderül, hogy mi érzelem van az emberekben valójában, nem Pészücs Juliannak kapcsán, meg annyi sebzett ember, akiknek a tevékenységét valójában ez határozza meg, vagy ez is meghatározhatja, ez óriási különbség, és ezt csak kiderül az, hogy valójában amikor te nem érted őt, akkor egy bizonyos esemény, vagy több bizonyos esemény fogja majd megmagyarázni, hogy mi is motiválja az illetőt, mitől bolondult meg hirtelen. Hát igen, ez, ez így van, de én nem hiszem, hogy Ungári Krisztián a, a, a, a DK ellen akart volna itt most beszélni. Erről mert... is borzasztó, hogy fölmerül. Hát mindig fölmerül, mert minden megnyilvánulás egyből pártpolitikailag értelmeződik. És azt mondják, ugye, hogy a Demeter Szilárdot azok védik, akik a jobb oldalon vannak, és tényleg próbálják kisebbíteni ezt az egészet, hogy nem is annyira érdekes. Mondjuk, hogy ez nem egy antiszemita beszéd, hanem csak egy szerencsétlen hülye párhuzam, ami minden tekintetben kínos és butaság, de hát akkor azért nem, nem, nem antiszemita a szöveg. Tehát ez, ez is nyilvánvaló. Ugyanakkor a, a, a Gábor György meg a Kassai László reagáltak erre, amit a Telex nem hozott le, ez is egy érdekes mellékszál a történetben, hogy a Telex miért nem hoz le egy válasz cikket. Azt mondták, hogy azért nem hozzák le, mert csak ha érintett lenne az eredeti publicisztikában az illető, akkor hozzák le Ugye a választ. Ez így a Telexen megjelent ungvári szántuk válaszként, de a Telex főszerkesztője az alábbi indokokkal utasított el a közlést, belső poliszink alapján válaszciket az eredeti publicisztikában érintettektől hozzunk le, ha csak nem előre tervezett véleménycikk sorozatról van szó. Így van, így van, és így aztán ez az ésben jelent meg most pénteken ez a szöveg, amit a Gábor György és Karsai László itt, ami alapvetően ö, a, a, a Demeter de, de, de sziládnak a szövegével foglalkozik, de a végén van egy bekezdés, akkor most hadd én, hogy... Ö, ö, ami pedig Ungvári írásában kivált két visszás, hogy miközben finomkodva bírálja a PIN főigazgató legújabb provokatív megnyilvánulását, párhuzan állítja ezt azzal, hogy a demokratikus koalíció éppen most látta jónak Pészücs Juliannát a mozgóvilág folyóirat főszerkesztőjét kitüntetésre javasolni. Hogy kerül Pészücs, független attól, hogy mi a véleményünk a rendszerváltás előtti és utáni főszerkesztői tevékenységéről, Demeterrel és a holokaus egy lapra. Pészüjts pártállami időkben elkövetett politikai védke, s a DK-nak az erre való téves reflektálása vajon miért és milyen megfontolás alapján vedhető össze a nem pártállami keretek között semmi nemű külső nyomásra szabadon megszólaló temeter teljes erkölcsi elmezavarával. Én azt gondolom, hogy ez egy elég jó összefoglalása. Igen, de hát, hogy akkor még jön valószínűleg az Ungvári Krisztián válasza, valamint hat kérdezzem tőled, meg ártatlanul és naivon, ugye? én eljutottam odáig, hogy megvan, hogy miért kapta Pészűs Julianna a kitüntetés. Azt, hogy egyébként kiterjesztette fel, és kinek milyen köze van ahhoz, hogy ő egyébként ezt meg is kapta, az hol érhető tette? Tehát hol lett az... ne, nem tudom. Nem tudom. De, Tehát de ez ez utána nem egy értelent az... dolog. Igen, én, én, én, én, én irodalom de de, Kriszti... Állj meg vagyok. egy. Igen, de, okay, de most állj meg. Károly és beszélgetem, mert van, aki azt mondja, hogy fantasztikus a beszélgetés, de ki a másik ember. Azt kérdezem tőled, itt van ugye Gábor, György és Karsai László. Ők is evidenciának tekintik azt, amiről senki nem tudja, és senki nem írta azt meg, honnan lehet azt tudni, hogy a DK jelöltje volt. Ugye ebben is benne van a DK-ra való utalás többször is. Honnan tudjuk, honnan a pitliből tudjuk, hogy Pész és a DK javasolta? Ennek utának kellene. De senki nem jelentett de még utána. Uh... Lehet, hogy utána járt, most bevallom, hogy én kultúrpolitikával ilyen formában nem foglalkozom. Mert én regényeket, köteteket olvasok, és arról írok kritikákat. Igen, De amennyit tudhatunk, az az, hogy létezik ez a Budapesti díj, igen. amit a fővárosi önkormányzat ad, sokaknak ugye most is több ember kapta, és igen. ezt nyilván a fővárosi közgyűlés szavazza meg, gondolom én valami olyan módon, hogy van egy bizottság, amelyik fölterjeszt jelölteket, hogy kinek kéne adni. Na most, hogy ebbe a bizottságba ki volt, és hogyan zajlott a procedúra, azt én nem tudom. Ezt egy kulturális újságírónak meg kellene nézni. Azt sem kizárt, hogy valaki már megnézte, de őszintén szóval én ezzel nem foglalkoztam a hétvégén, úgyhogy nem tudom. Én ezt értem, de azért ennek van jelentősége. Az biztos, hogy a fővárosi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat jelenleg ellenzéki többségű, tehát a fővárosi önkormányzat ö, ö, ellenzéki többségű, akármilyen bizottsága javasolhatta nyilván ö, a, a jelölteket, majd azt valamilyen Vémium megszavazta, és kész. Tehát a dolog lényege szerintem az, hogy a fővárosi önkormányzat adja a díjat. Hiszen az ő, ő, ő adja a nerétehez. Oké, okay, de ebből együtt nem tudjuk a párt preferenciát. Hát uh, azt nem, azt uh, nem. Uh, nem. tudom, majd el kell döntenünk, hogy akarjuk-e folytatni, hogy? Az egyebek költ a következőket mondja Radnóti Sándor. A történésznek tudnia kellene a sajtó történetének azt a különlegességét, hogy egy-egy kezdetben elköltsileg és politikai is joggal súlyos veszteségként átélt megtorló kirugás után a megbízható ember cenzurálisan enyhébb körülmények között dolgozhatott. Ez történt a valóság hegedis adrás korszaka, a jelenkor tüskés tibor korszaka az első pészűcs által szerkesztett számban megjelentetett nyelvesen interjú publikálása korábban elképzelhetetlen lett volna. Visszatérve az asszimetria fennben kiáltozásaira. Ennek oka Ungári Krisztián sajnos azt kell mondanom itt és néhány szor, máskor is morali, moralista púzának az incorruptölő koturnusára való átsingózásának önigazolása, a a való törekvés akkor és ott is, ahol ez képtelen, vagyis, hogy valahányszor morálisan elítél egy hatalom, belül rögtön rögves hozzácsipencsen egy hatalmon kivélít, vagy legalábbis ellenzékét, ezt teszi fenti kommentáriában is. Majd még folytatódik ami azért elképesztő a radnóti óvriének munkásságának a fényében, hogy miközben te pontosabban látod, egyszerűen a lexikális és egyéb tudásod révén, hogyan viselkedett a 80-as, a 90-es években, a 2000-es években a mozgóvilág kapcsán Radnóti Sándor, ugyanakkor benne a személyes barátság okán egy annál sokkal nagyobb megengedés van történelmi visszanézésben Pécsi Juliana kapcsán plusz Ungvári Krisztián hülyesége, mint amit egyébként a többiek Pécsi Juliana iránt mutatnak, amit az ember vagy tudomásul vesz Radnóti Sándor életműve alapján, vagy azt kérdezi, hogy Pészűs Julianna mennyiben kivétel a szabály alól, ha érthető, amit kérdezek. Igen, erre két, két válaszom is van. Egyrészt valóban Radnóti Sándor maga árulja el, hogy négy éves kora óta barátja Pészücs júliannál, már az Ovis koruk óta, de amikor 84-ben ugye megtörtént a váltás, akkor a barátság ellenére Radnóti volt az egyik legkeményebb bírálója, és a legkeményebb híve a Ebben Bolykotnak. Az de azóta, amit, le, amit letett az asztalra a Pészücs, azóta azért ezt ma, ma már már nagyobb mértékben nyomalatban, mint ahogy egyébként ez a 80-as évek második felében vagy a 90-es években számított, hiszen akkor még nem telt el ennyi idő. Így van, így van, így van, hát 35-36 éve, 36 éve csinálja ezt a lapot, mondom, az újság, vagyis a folyóirat, az remek, tehát ez egy jó folyóirat. Na most a másik érdekes a párhuzamokkal. Tehát például én a jelenkor történetét ismerem eléggé, ugye Pécsi irodalmi folyóirat, mai nap is létezik, és szerintem a legjobb irodalmi folyóirat ma Magyarországon. A jelenkornak a főszerkesztőjét Tüskés Tibort leváltották annak idején, és Szederdkény Ervint, mint pártembert vitték oda, akitől mindenki ki tartott az elején, majd Szederkényi Ervin a 80-as években megcsinálta a legjobb magyar irodalmi folyóiratot, az, az, az akkori jelenkort. Tehát ez egy ilyen történet. Ott annyi a különbség, hogy nem állt föl a szerkesztőség, tehát ami rendkívüli a Pészügy Julianna esetében, hogy oda tették hivatalból új főszerkesztőnek, és az a különleges dolog történt, ami más ilyen esetekben, amiket te is említettél, nem történt meg, hogy az egész szerkesztőség egy emberként föláll. Tehát ez most olyan, minthogy nem az első egyetem, amit átalakítanak az eszefe. Ez már legalább az ötödik vagy hatodik. A, a, a, a, a, a Mohlin, a, a Momét is átalakították, hogy semmi balhéj nem történt. A többi egyetemeken ez működőképesnek bizonyult. Az eszefe azért kivétel, mert hogy ott ugyanezt meg akarták csinálni, és ott bekeményítettek tanárok, diákok egységesen, és teljes egységben azt mondták, hogy nem. A régi mozgóvilág esetén ugyanezt történt, hogy nem számított arra a hatalom, hogy az egész szerkesztőség föl fog állni, ugyanis az acéli kultúrpolitikának az volt a lényege, hogy meg kell osztani az embereket. Egy kis engedmény ennek, egy kis engedmény annak, és akkor az egyik föláll, a másik nem, és majd lesz valahogy, majd betörnek, és megy tovább a dolog. És nem ez történt. És a különlegessége a mozgóvilág történetének ez. Eldöntjük majd, hogy folytatjuk. Én nagyon-nagyra értékelem a közreműködésedet. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Azt hiszem, hogy a lényeget elmondtuk. Köszönöm szépen. Szia. Minden jót. Szia. Önök Károlyi Csabát hallották, irodalmát, az élet és irodalom rovat vezetőjét. Most pedig támogatott tartalom következik. A beszélgetést a kispesti önkormányzat támogatja. Jó reggelt lát? 1-2-3-4, most már igen. Ha-ho! Igen, én tökéletesen. Akkor nézzük, igen, tökéletesen lehet hallani Ott volt a csatlakozást. Gajda Péter Kispest polgármestere van a vonalban. Az ember hihetetlenül felkészül, aminek megvan az előnye hátránya. Egyébként nem lehet igazán felkészülni, mert valószínűleg kispestinek kell ahhoz lenni, hogy az ember pontosan érzékelje azt, hogy mi az, ami ott probléma és mi az, ami rendben van. És valószínűleg kispestet, és egyfolytában be kell járni, mert az egyik helyen, ami probléma, az a másikon nincs, és így tovább. Azt kérdezem tőled, ha a mai napi rendedet veszünk figyelembe, erről egyáltalán nem beszéltünk, de ha van kedved, akkor kezdjünk ezzel. Mik lesznek azok a tevékenységek, amelyek túlmutatnak a mai napon, és amiről érdemes beszámolni népségnek és katonasságnak. Ha nem, akkor kérdezek mást. Hát ez egy szokásos uh, hétfő. Ezt én értem, csak azt kérdezem, hogy... hogy mi olyan van benne, ami megmutatja, mint cebben a tenger, azt, amiről 2020 vagy ez a pandémias periódus szólt, szól, szólni fog. Hát például lesz egy olyan rendkívülő testvetülés, a rendkívüli most idézőjelbe teszem, mert nem a szokásos jobbrendszerűen rendkívüli testhelyetülés, egy olyan testhelyetülés, amiben a, ugye a veszélyhelyzeti a felhatalmazás alapján én fog dönteni. Több különböző olyan kérdésben, ami egyébként testi hatáskör lenne, de nem a testület fog Eszén dönteni. Értem. Ez egy különleges dolog, de van-e olyan döntés, amelyről itt most érdemes beszélni? Hát majd lesz egy olyan, olyan döntés, nem tudom, hogy ezzel kell nekem most spoilereznem. Nyilván úgyis észre fogja mindenki venni, hogy Például lesz várhatóan, ha ezt a képviselőtestet tagjai is jóvá hagyják, egy új tanácsnoka majd kispesnek hamarosan, de természetesen én szeretném megvárni, hogy hogy szavaznak -e erről a képviselőtársaim az új személyek feltűnése napon... kapcsán miért van ilyen központi érdeklődés, ezt máshol is lehet tapasztalni. Most olyasmit teszek, amit általában nem szoktam, Vala... pécset igen, pícset lett egy új alpolgármester, és úgy tekintenek rá, tehát, oly, tehát én, én, tehát valójában arról beszélnek, hogy ez milyen rettenetes, miközben azt igen. nem mondják el, hogy ez valójában miért baj, és én próbálom megérteni, de csak az indulatot hallom. Igen, hát én is látom a Pécs tehát nem is, nem is szeretek más önkormányzatokkal foglalkozni, nem ismerem. A Itt a tanácsnoknak az, jó, a tanácsnokra de téri. Igen, de hát egy, mondjuk egy, egy tanácsnoki feladat, meg egy alpolgármesteri feladat azért nagyon sokban különbözhet egymástól, tehát nem, nem hogy mondjam, nem ugyanaz a szint, hiszen egy tanácsnak nem főállásban látja el a szaladatát, ámíg általában egy alpolgármester a főállású alpolgármester. Én azt gondolom, hogy az se hogy mondjam, egy óriási bűn, hogy a pandémia alatt valaki feladatokat ad a kollégáinak. Nyilván erről gondol Pécsen is megtörtént a megfelelő egyeztetés, tehát hogyha elkerülhetetlen volt ott, hogy egy újabb alpolgármester segítse a polgármester munkáját, akkor csak nem hogy világos legyen mindenki való. számára, vannak olyan kérdések, amelyeket a közgyűlés többséggel dönt el. Van minősített és nem minősített többség? Persze, hát ilyen esetben is minősített többség. Azt kérdezem tőle, a hogy van-e olyan normális helyzetben, hogy a közgyűlés kihagyása nélkül, vagy a közgyűlés döntésétől teljesen függetlenül úgy dönthet a polgármester, ahogy akar? Hát, amire felhatalmazza a jogszabály, és felhatalmaz a képviselőtestet, például a polgármestert normál időszakban, polgármester egy maga nem, nem. Jó, magyarul, hogy mondjuk ez a ilyen rendeleti ilyen. helyzet, ez, ez igenis minőségi változást hoz a polgármester hát, és hát a, a gyűlés, valamint a kerület vagy az önkormányzat életében. Ebből a szempontból abszolút. Én egyébként visszesemnek tartom azt, amikor egy polgármester a pandémiás időszakban mondjuk magának határozza meg a jutalmát és jutalmakat hoz magának. Miről ez szól az szerintem? a történet név és önkormányzat említése nélkül? Hát ez szerintem arról szól sok helyen, hogy nyilván bevett gyakorlat, hogy amit a jogszabály megenged, azt az évi, azt hiszem négy vagy hat havi jutalmat, azt a sok helyen e, ilyen automatizmusként e, megszalazzák a polgármesternek, vagy nem automatizmusként. 2006-ig e, ez mondjuk Kispesten is ilyen szokásjog volt, ugye én 2006 óta vagyok polgármester, náluk azóta ez nem szokásjog. Tehát én úgy gondolom, hogy a polgármesternek az a jutalom, hogyha újra választják, vagy hogyha elégedettek velük a. A választói. Én például ilyen típusú jutalmat soha nem vettem fel, és soha nem kértem képviselőtársaimtól, Ugye ezt, ezt valamelyik képviselőnek, a polgármesternek kell javasolni, és a testület szabad, hiszen a testület a munkáltatója ilyen szempontból. Azt kérdezem tőled, hogy a ebben a, a, ebben a szituációban, hogyha valaki hoz egy olyan döntést, te vagy bárki más, amelyet egyébként a közgyűlés nem hozna meg, akkor valójában van-e bármi, ha rosszul fogalmazok, majd kijavítasz? Jogorvoslati lehetőség, kormányhivatal, fogalmam nincs amihez fordulni lehet, és azt kell mondani, hogy x y legyen bármi is a monogram, olyan megbolondult, olyan döntést hozott, amely az önkormányzat életét alapvetően befolyásolja, vagy morálisan lehetetlen, tessék szíves lenni ebbe beavatkozni. Ilyen van, vagy ilyen nincs? Igen van, ilyen van, és akkor a, ebben az esetben a kormányhivatal felszólítja. A De ki, vezetőt, ki fordul a kormányhivatalhoz? Bárki fordulat, illetve a kormányhivatal, nyilván ezeket az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak, ezeket a határozatokat meg kell küldeni a, a kormányhivatal felé, és ott hivatalból jár el a kormányhivatal. A kormányhivatal, kormányhivatal mennyitől belül jár el, el a... tehát mennyitől belül veszi tudomásul, vagy kifogásul valamit az, mennyitől hát belül derül e, ki? Ez általában 30 napon belül szoktak reagálni, attól függően, hogy milyen súlyos az az észrevétel. Amit, De egyébként a saját tevékenységet folyamán tízből tízszer tudod, hogy mi az, amit kifogásolni fognak, és mi az, ami átmegy, vagy nem tudod? Hát abban biztos voltam például, hogy mi, mi amikor 2017-ben meghoztuk azt a határozatot, hogy, hogy közterületi plakátokon gyűlölet szöveget, gyűlöletket, és alkalmas, alkalmas szöveget nem lehet Kispest közterületeink kihelyezne, biztos voltam. Annak ellenére egyébként, hogy ezt hangulat szavaztam a képviselőtöztet idején, tehát a fideszesek is megszavazták. Ezt a kormányhivatal megsemmisítette, illetve aztán végül is bírósághoz fordult, mert vitattuk azt, hogy ez jogszabálysértő lenne. Elnézést a tájékozatlanságon, mért. mi volt a végeredmény? A végeredmény emlékeim szerint az volt, hogy a bíróság is úgy, úgy döntött, hogy hogy mi ezt így ebben a formában nem tehettük volna meg. Aztán az élet ezt a történetet, és mi is úgy voltunk vele, hogy most akkor nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Elnézést, a ez egy jogtechnikai ez a kérdés. kérdés, ugye, aki olvas önkormányzi rendeleteket, nem normális az érde, de én például nem normális vagyok, az látja azt, hogy ennek mikortól van hatája. Ezek a hatályok azért általában, vagy nem általában gyakran nem tartalmaznak egy egy hónapos laufot. Magyarul létezik az, hogy valami hatály a lép, majd a kormányhivatal okán szűnik ez meg? Hát igen, például nem is csak a kormányhivatal okán, ugye például itt vannak a, a, az adózási kérdések. Ugye ezzel most igen. viszonylag sokat foglalkozott a sajtó, meg sokat foglalkoztak a helyi önkormányzatok is, hiszen mi már szeptemberben, tehát nem most, hanem szeptemberben döntöttünk arról, hogy milyen mértékben változtatunk például a helyi adókon, az építmény és telakadót. Jelen. Ennek ellenére jött egy olyan jogszabály, ami ezt megakadályozta, illetve azt mondta ki, hogy az önkormányzatok nem emelhetnek adót az előző évi adómértékéhez képest. Tehát itt ugye többen vitatják ezt, ha jól emlékszem, talán a hetedik kerület is, hogy Igen. Állt, talán ez ez a magasabb szintű jogszabályos. Mi az alkotmánybírós, alkotmánybírós? Így van, hogy megfelele. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Ugye ez nyilván ez sem arról szól, hogy a pandémiás időszak alatt megvédjük azokat, akik, esetleg, és most idéző teszem, ez az adóemelés súlyt vagy sem, ez arról szól, hogy hogy azt a picit is, ami, ami lehetősége van az önkormányzatoknak arra, hogy javítsanak a e, költségvetési helyzetükön, ezt ne lehessen megtenni. Nálunk például ez egy ilyen 60 millió forintos tétel, de beszélgettünk már -e korábban is arról, hogy majd 3 milliárddal lesz kisebb a költségetési főszeg, mint az elmúlt időszakban, és azért egy egy 13 milliárdos költséget is a főszegben nagyon jelentős. Egy is térni még erre is Hadd kérdezem ennek örvén azt, hogy részint az ATV TV műsoromban, részint itt a Kejfejacsiban és jártomban keltemben, mint Mátyás király csak éppen nem vagyok, Áruában is király vagyok. Egészen döbbenten tapasztalom az, hogy miközben van egy ilyen izé, hogy csak itt egy olyan járványveszély van, amely senkit nem érintett korábban, mert a spanyolnát hát viszonylag kevesen élték Igen. meg aktívan ebben az országban az életkorukból adódóan. És én ugye márciusban ezért fordítottam el a kerekét a kejfejancs, vagy a kormánykerekét a kejfejancsi hajójának, Hát, milyen sikerrel azt nem nekem kell eldöntenem, mondván, hogy én a pandémia felé fordulok, és minden olyan kérdéssel foglalkozom, ami egészségügyi felvilágosítása, vagy bármilyen a foglalkozom, ami ezzel összefüggésben van. Mára eljutottam oda, részint az atv tevékenységemben, részint a kefejáncsi van, részint szerkesztőtólából, részint saját magam révén, az eredmény szinte ugyanaz, hogy maga ez a pandémia, amely annyi áldozatot szed, amennyi korábban sohasem volt, van napi Megbetegedésben olyan szám, hogy a faladja a másikat, az életünket alapvetően másféleképpen éljük, maszkokán, vásárlási szokások alapján, és így tovább, és így tovább. Mégis politikai vagy politikából adódó csípcsúp ügyeink olyan mértékben nőtt, a nyakunkra, amilyen mértékben egyébként pandémián kívüli időszakban sem. Tehát, minthogyha lenne valamiféle burjánzás a, a történéseknek a politika terén, minthogyha apróput talált volna a politika arra, hogy a pandémia leple alatt ott is megtámadja a hétköznapi embereket, ahol egyébként korábban nem, is én csak kapkodom a fejem, hogy oké, okay, pandémia van, de itt egyébként ez kit érdekel? Hát kit érdekel? Igen, pontosan erről szól ez a történet, hogy a pandémia alatt a kormányzat megtehet és meg is tesz olyan dolgokat, amiket, amikkel azokat a, a, az önkormányzatokat hozza nehéz helyzetbe, amelyek nem jobboldaliak, vagy nem fideszese. Minőségileg más egy, egy kormány oldali önkormányzat élete? Hát én most egy. Egy nagyon egyszerű példát mondok, még nem is ebből a ciklusból, hanem az előzőből. És, és most megint a, a forrás hiányról ö, beszélek. Tehát ezt nagyon egyszerűen meg tudja oldani a kormányzat. Volt több ilyen év, 2018 17 és szerintem még korábban is, amikor egy egyszerű kormány határozattal az év végén a pénzügyminiszter azt tudta mondani, hogy a tartalékkeret terhére ad ö, 4 milliárd forintot ö, egy kerületnek, most nem mondom ki a nevét, mert nem ez a lényeg ebben. Egy olyan fejlesztése, amire például nekünk nem adott. Egy piac fejlesztése 4 milliárdot, mert oda kell. Egyébként nem egy forrás hiányos kerületre. Tehát meg lehet, simán meg tudja oldani a kormányzat, hogy, hogy, hogy hoz egy általán határozatot azzal kapcsolatban, ami persze sújtja az összes önkormányzatot, de kiemel olyanokat, Akiket ő szeret, és oda ad plusz forrást, mert meg tudja oldani. Akár egy évvégi kormányhatározat, fel is. Magyarul, ami is most volt. van, az nem újdonság, legfeljebb szélesebb körülön alkalmazzák, mint korábban, vagy esélytelen. Hát nyilván az... azért alkalmazzák szélesebb körülön. De szélesebb körülön hogy... alkalmazzák? Hát én, én úgy gondolom, hogy nekem, mert hogy, hogy azért sújtja. Ennyi hátrány jelen pillanatban szerintem az önkormányzatokat, mert ugye a jelentősebb önkormányzatok esetében 2018-ban a baloldali pártok nyertek. Ennyi, ennyi, ennyi, ennyi az egyébként valakinek a bátorságának a kérdése, hogy a parkolás kapcsán, amiről megbeszéltük, hogy Kispestet másféleképpen érinti, mint más Én. vagy nagyon sok budapesti önkormányzatot, hogy adott esetben Székesfejvár polgármestere, vagy Győr polgármestere mond -e kritikus mondatot, az valójában az ő egyéni bátorsága a Fidesz-en belül elfoglalt helyzete magyarázza, és nem más, miközben mindenki arról beszél, hogy elmebeteg helyzetet teremt közlekedésileg, és a közlekedés az eddig nem volt politikai kérdés, miért hozzák ilyen helyzetbe az önkormányzatokat. Magyarul, hogy ez csak ennek a kérdése, hogy valaki egyébként... Szerintem nem a egyéni bátorság, ez szerintem a Fideszben jó találva lehet, hogy én paranoid vagyok. Ez ne, a szelep? Szerintem ez a szelep, igen. Hmm. Tehát van, akinek megengedik, hogy mondjon néha olyat. Ez szerintem nem egy polgármester bátorságáról szól, egy polgármester azt mondja a Fideszben, amit engednek neki. Amikor számításokat végzel, végezte Kispestben a költségvetést illetően, akkor vannak-e változatok a tekintetben, hogy ez a veszélyhelyzet mennyi ideig fog tartani? Nem tudjuk ezt modellezni, miután ugye egész éves költségvetést kell elfogadnunk, a jogszabály szerint február közepéig. Részköltségvetés olyan van, vagy én hülyeséget kérdezett? Részköltségvetés nincs, viszont felül kell vizsgálnunk évent a költségvetést, és ezt persze mindig megtesszük, meg hát az a helyzet, És hogy akkor korrigálni nyilv... is lehet? És akkor korrigálni is lehet persze, tehát ugye ez a képviselőtestet hatásköre, és nyilván ez mi... Ö... Negyedévenként meg is tesszük, sőt, hát miután viszonylag egyszerűen tud ülésezni a testület még abban az időszakban is, amikor mondjuk nincs egészségügyi veszélyhelyzet, tehát ez annyira annyiban merül ki, hogy föl a képviselőket, írunk neki egy e mailt mikor értek rá, és utána tartunk a jogszabály határidőn belül egy testületülést, amikor a szükséges, akkor módosítjuk a költségvetést, ha úgy látjuk. Tehát szeretném majd fogadni valamikor egy költségvetést, szerintem. December végén, ugye ez az elfogadás, ez most különleges lesz, ilyen volt, mert hogy, hogy online majd ö, tesznek javaslatot a testület tagjai, én meg majd eldöntöm ezeknek a javaslatoknak az alapján, de lesz ö, költségvetésünk. És nyilván van egy átmeneti időszak, amíg nincs költségvetés, arról is egy külön rendelet hogy az átmeneti időszakban, ez általában január, illetve a február, ö, az előző év 1.12. részére gazdálkodik a önkormányzat. Azt kérdezem tőled, mert aztán később számokról is lesz szó, hogy azok a költségvetési számok, amelyek most már napvilágot láttak, azt egyébként akkor is állni tudja az önkormányzat, ha ki tudja, mennyi ideig tart a veszélyhelyzet, és most szándékosan nem mondok dátumokat, mert miért is akarnék én hangulatot kelteni? Nem, én azt gondolom, hogy abban a szempontból biztosan egy nagyon durva év következik, és nyilván azoknál az önkormányzatoknál is így lesz, akik amelyek sokkal szélesebb forrásokkal bírnak, mint a kispesti önkormányzat. Ez, ez egy adottság, tehát elő sokat beszéltünk, hogy mi nem azért vagyunk rosszabb helyzetben, mert bénák vagyunk, hanem azért, mert például nincs repülőterünk a 18 kerületbe, kerületben. mindig ezt a példát mondom, hogy sokszor hallhatták tőlem, mert, mert ez tényleg, ez jól megfogható, ugye építménytelekadóban több milliárd forintot fizet be a, a repülőtér a, a kerületi önkormányzat kasszájába, vagy Mondhatnám a tizedik kerületet, hogy most egy másik oldalt mondjak, hogy ott a sörgyár, ott vannak a gyógyszergyárak, milliárdos nagyságrendben fizetnek be nálunk, a legnagyobb ilyen típusú adófizető az az egyik bevásárlóközpont, évi 140 millióval. Tehát ilyen különbségek vannak, és amikor arról beszélek, hogy adottság, pénzügyi adottság, gazdasági adottság, akkor erről beszélek, hogy Kispesten nincs repülőtér, Kispesten nincsen sörgyár, Kispesten nincs gyógyszergyár, és ez nem a Aktuális, teljesen mindegy, hogy milyen színű városvezetés hibája, hanem egyszerűen ez egy ilyen helyzet, hogy nincsenek olyan adózók, és nem is, nem is tudunk ilyeneket varázsolni, akik ilyen mértékben fizetnek be az önkormányzat kasszájába, például építményistának adók. Amikor a 2020 évi elfogadott költségvetésről, különböző adóbevételekről, központi támogatásokról és egyéb saját bevétel, pályázati támogatásról van szó, akkor ezek összegződnek? Már milyen szempontból? Hát ugye ez a 13,5 milliárd, a 6 ja, milliárd, igen, igen, a 3,5 milliárd és igen. a 2,4 milliárd, az összeg az... az... De, a fő összeg a 13 milliárd, és a, ebben van például, a, a, a, az, ebben benne van mindaz a feladat, amit mi vállalunk, és benne van mindaz, ami kötelező. Tehát ez a, ez a, a, a, utak, a, a járdás, központi támogatás, egy pluszban van, vagy benne van a... Ne, ne, a vagy... benne van az benne van a központi támogatás is. Tehát ez az ez az, a, ez az, az összeg, az a 13,5 milliárd, amivel mi gazdálkodunk, ebből 6 milliárd a különböző adóbevételek, körülbelül 3,5 milliárd a központi támogatás, és 2,4 milliárd, amilyen saját bevétel. Most nyilván, ha most megnézel egy hasonló nagyságrendű területet, vagy lélekszámra kisebbet és területre kisebbet, mondjuk egy hetedik kerületet vagy egy hatodik kerületet, ennél a főszegnél jelentősen magasabbakat fogsz látni. Egy saját bevételnél, az adóbevételnél jelentősen magasabbakat fogsz látni. És a másik oldalon meg, mondjuk parkfenntartásban, tartásban nyilván kisebb összegek vannak a kiadási oldalon, mert nincs akkora a zöld felület az adott városrészben, mondjuk kispesten. Ebből a szempontból például Óbuda még nehezebb helyzetben van szerintem, mert ott egy nagy, nagy lélekszámú, nagy kiterjedési kerület, sok zöld sok közterülettel, tehát nyilván ők is majdban lesznek ilyen szempontból. azok az adóbevételek meg ugyanúgy hiányoznak. azok. Magyar, ad... 6 a 6-ot, a 3,5-et és a 2,4-et összeadom, akkor azért abból nem jön ki a fél. Hát én nem vagyok jó matákból, de biztos, hogy valahogy ki fog hát, a... Hát további, további, további bevételeknek kell lenni, amelyek ebben itt nem szerepelnek, illetőleg hát ugye benne vannak, hogy hogyan osztja be a forrásait, az pedig ugye az elfogadott költségvetés is az 13,5 milliárd, a törvényleg kötelező ellátandó feladatok az 11,7 milliárd, a keleti intézmények fenntartására és működésére 10,6 milliárd, az önként vállalt feladatok pedig 266 millió forint, tehát az még messze fölötte van a 13,5-nek. Igen. Majd megnézem, én is azt a kiadványtanító közösen így, dolgozunk, így, mert az, így, most nincs, így, így, az most nincs előttem. Igen, igen, kellett ezt nekem elküldeni. Jó, figyelj, akkor ami a személyzeti híreket és a többit illeti, eh, azt hagyjuk meg az évi utolsó beszélgetésünkre, ami kerek egy hét múlva van. Én azt feltételezem, hogy te egy hét múlva még létezel, ugye? Tehát az eh, még nem lesz-e szabadságom, vagy igen? Hát ez, ez a én szabadságom az mindig vicces, mert úgy tervezem, hogy elme szabadságra, és aztán végül csak itt ülök a hivatalban. Hogy Jó, rendben van, akkor egyrészt ez lesz, másfelől pedig arra kérnélek téged, hogy kivételesen ne tegyed le a telefonnál valamit szeretnék mondani ja. tudok kérdezni tőled. Önöktől nem köszönök el, már mint a hallgatóktó mennyktől közben elköszöntem. 39 múlt 3 perccel, Gajda Pétert, kispest polgármesterét hallották, egy támogatott beszélgetést hallottak amelyet a kispesti polgármesteri, a Kispesti önkormányzat támogatott, és ebben az évben még egyszer a jövő héten nagyjából ugyanebben az időben lesz halható kis türölem. Van kis kócos, hol van a mamát? Úgy érzem újra látnom, kéne már. Tele van még a szívem vele. Áruld el, otthon ül, vagy új helyekre jár. Uh -huh. Uh -huh. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e végre rám? Mond kis kócos, hol van a mamát? A régi klubban szívem vissza, várom őt hát, ha újra eljön, csak téged látlak, csak nézlek el, virulsz. Uh -huh -huh -huh. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e végre Kódos, láz, ráze úgy mint rég a Szóla rock and roll, én veled üzennék Ez a zene a is tűzbe hozza még Kivel nem mondjál, ráze úgy mint rég a Szóla rock and roll, én Ez a zene a is tűzbe hozza még oh! Jócos, hol van a mamát? Most is érzem a környe illatát. A fénykép elégen eltűnt már, de álltam tőlt és blóz. Thank mm -hmm. you. Azt mondtam, hogy uh, senkivel nem beszélgetek, de a műsor 9 óráig tart, annál tovább biztos, hogy nem. Um, ha bárkinek bármi mondandója van, figyelek, 061-877-0877... A hat Köszöltöm, de majd van itt valaki. Jó reggelt! Majd, majd másik kör, remélem, hadd mondjam el azt a mondatot. Számítottam rád. Volt. Én kérlek szépen, a pénzügyseket szeretnék hozzászólni kettőt az egyik kötődik, a másik pedig egy 1984-es, amikor átvette a mozgóvilágot, és egy kedves barátomnak a bátja, Bognár Robert működőktől is oda, oda csatlakozott, úgyhogy nagyon föl voltam akkor háborodva. A másik pedig egy tíz éves történet, amikor te küldtél el engem, hogy érdemes elmenni az alkotmányusztában a papadosszalomban, nem tudom, emlékszem, el el. amikor ott a, a, a baloldali értelmiség szólalt meg választások előtt, hogy mi a helyzet, és vitányi kívánok ott, ott az a korszakos mondata végén, Hogyha itt, itt tartunk, akkor menjünk ki a, a kerepesi temetőbe, ő, ő be egy koporsóba is, akkor ássuk el magunkat. Ezóta az utolsó mondatot. Bauer Tamástól, még mindenki megjelent. És érdekes módon Pészücs Júljanna nem jelentette meg ezt a beszélgetést, pedig minden papadosztalom meg szokott jelenni ott egy-két nappal később, vagy egy héttel később. És ez a beszélgetés nem jött. Azt hiszem, akkor beszéltünk is, hol elég van, hogy hol van ez a sajtószabadságok 2010-t. Jó reggelt jó reggel, kívánok, Fialal úr! Azt szeretném mondani, hogy én nagyon dukolok önnek, hogy továbbra is önvezesse a civilapáját, és minden jól sikerüljön. Ez holnap kiderül. Köszönöm szépen. Döröpont, Fialajanos gmail.com. Viszont hallása.